Egy, kettő, három, négy, oké, fú, közben itt majd néz, nem, ez így nem lesz jó, így lesz jó. Úgy, rendben van, na szóval Vajtán is van ilyen mikrofon, és néha nem szoktam reggelizni, néha soha nem reggelizem, és, és elég furcsán ha hangzik, amikor mondjuk ide raktam, és akkor ez a... volt benne. Na, nagyon szuper, hogy hogy folytathatjuk Mózesnek a, az első könyvét. Úgyhogy ott nyissátok ki. Van, aki emlékszik, hogy hol hagytuk abba? 6 hét, héttel ezelőtt, vagy nem tudom, valahogy így. Tudom. Na. 22. Igen, de csak azért tudod, mert tegnap mondtam. <gül> Rendben van. Oké, okay, tehát a 22-nél vagyunk, igen. Már, képzeljétek el. És ahogy mondtam, próbálunk kicsit gyorsabban haladni, nem fogunk mindig végigolvasni minden, minden részt, bár versről részről részre nézzük meg, tehát nem fogok kihagyni dolgokat belőle, csak vannak olyan dolgok, amit nem szeretnék végigolvasni, csak azért, hogy a lényeget kikapjuk, és ez a ti házi feladatotok lesz, hogy otthon elolvassátok a körülötte levő dolgokat. Jó, de hát ezek csak, mint például a mai napon az, hogy Ábrahám alkudozik Magpelának a barlangjára, ami, amit nem akarok mondjuk végolvasni, csak részt nézni belőle. Oké, imádkozzunk még egyszer. Atyám, köszönjük az igédet, és szeretnénk arra kérni téged, hogy készítsd fel a szívünket, ahogy ahogy halljuk, megfelelően reagáljunk. Atyám, és kérlek azért, hogy lássuk, hogy mi, mi az, amit te üzensz nekünk ma. Atyám, nem, teológiát, nem csak teológiát akarunk látni, hanem nagyon szeretnénk hallani a hangodat. hangudat. Teli vagyunk kérdésekkel, szeretnénk látni, ahogy munkálkodsz. És megerősítesz minket ezen a ezen a is, Uram, hogy még jobban oda kössük magunkat hozzád. Ilyen szolgáid legyünk Jézus nevében. Amen. Tehát akkor a 22. 22. részben vagyunk, azok szem. zavar valakit, ha így teszem a lábamat? Nem? Nem? Senki? Zsuzsa? Nem? Oké. Okay. Rendben van, próbálok ilyeneket majd kihagyni ebből az egész dologból, mert az interneten, csak képzeld el, aki nincs itt és így hallgatja. És vannak olyanok, akik is így Vácról, Vácról is hallgatják, mindenhonnan hallgatják a biblióoráinkat a Váci gólgatába, és csak így el tud képzelni, hogy benne szoktak ezek lenni. Mondjuk benne volt egy olyan, amikor itt harcoltunk valami, nem tudom, te tanítottál, és valami nagyon vicces dolog benne volt itt. Fél órát azon beszélgettünk, hogy ez most jó vagy nem jó. Nem, valami gyűlis piknik vagy nem tudom, micsoda. És akkor azt mondtad, na, akkor most kezdjük. Igen, hát ez a házi csoport jellegnek köszönhetően. Na, tehát akkor gyerünk, hogyha van Bibliád, akkor első Mózes 22. részében nyisd ki, légy szíves. És ö, ameddig eljutottunk, az az, hogy megszületett ugye az ígéret gyermeke, Ábrahámnak az ígéret megadatott, és aztán Isten odaadta neki ezt a gyermeket. És itt azt láttuk legutóbb, hogy hogy Isten kérte Ábrahámot, hogy áldozza föl a fiát, és ő, ő ment és megtette. Nagyon tetszett nekem az a, az a Biblia óra, a legutolsó Biblia óra a Mózesből, amikor arról hallottunk, hogy igazából az nem Ábrahámnak a hit próbája volt, hanem Izsáknak. Milyen jó volt megnézni azt, hogy, hogy micsoda képe Jézusnak Izsák, aki maga körülbelül 30 évesen önmaga áldozta föl magától, vagy ő, ő mászhatott a föl az áldozati oltárra, mert nem egy kis babáról van szó. És, és tényleg, hogyha így nézed, akkor ez egy hatalmas próbája volt Izsáknak, meg egy hatalmas megtapasztalás volt Istenről. Ugye ő lesz a következő pátriárka, aki majd viszi tovább ezt. Aztán úgy néz ki, hogy Ábrahámnak itt véget ér, a, véget ér a hit kalandja, bár még néhány dolgot majd fogunk látni így az igéből, Sáránnak a halálát, Izsák házassága, Ábrahámnak a második házassága, bár arra nem sok e, időt ad az ige, és aztán Ábrahámnak a halála. De számomra mielőtt tovább megyünk, csak szeretnék nektek megmutatni valamit. Csodálatos az, hogy Ábrahám, ahogy elkezdtük őt nézni, hogy milyen volt, egy, egy imádó, aki hallgatott Istenre, néha, aztán néha meg nem hallgatott Istenre, de sokszor látjuk, hogy ő nem engedelmeskedett, de hogy itt van idős korára, itt van, és ő egy Istent követő engedelmes emberré válik, aki akár a fiát is megfogta és vitte, mert Isten mondta neki. Ez egy nagyon jó kép arról, ami ennek nekünk is kéne lenni. Légyszíves, lapozzatok velem a II. Timoteusban, az új adat itt a... A Mózesnél már mindjárt vissza is ugrunk, itt csak egy ige nézünk. 2 Timóteus 2.24 azt mondja, hogy az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. Ez az ige úgy ö, ott van sokszor a, sokszor a szívembe, hogy... Ö, Fontos, hogy az Úr olyan legyen, mint Ábrahám, hogy tanítható legyen. Te meg én fontos, hogy taníthatóak legyünk, és meg is maradjunk, meg is maradjunk taníthatónak. Tudod, mert Isten akar minket mindig használni. És egy, és egy tanító azt mondta egyszer, egyik kedvenc pásztorom, hogy lehet olyan, lehetsz, lehetsz akármilyen gyenge Isten, akkor is fog használni, de lehetsz túl erős ahhoz, hogy aztán ne használjon. És ezt így jegyezzétek meg. Mit jelent ez? Amikor az embernek jön egy lelki gőg, ahogy így az Úrral jár. Hát már ennyi ideje járok Istennel, én ezt már kívülről tudom. Vagy van, hogy emberek úgy ülnek a tanítókkal szembe, hogy én talán jobban tanítanám, mint ő. Akkor te már egy nagyon rossz helyen vagy. Mert akkor, tudod, én szoktam mondani, ha úgy megyek be egy órára, hogy ez nem fog hozzám szólni, akkor nem fog hozzám szólni. Mert már eleve ez a hozzáállásom, hogy valahogy csak bírjam ki. De fontos, hogy taníthatóak maradjunk. Munkálkodni kell rajta. És látod itt, látod itt Ábrahámot, aki tanítható maradt. Néha megkeményedett a szíve, néha nehéz volt, nem engedelmeskedett Istennek. De itt látunk egy öreg urat, aki, akiben, aki mivel tanítható volt, a hit emberének van megemlítve egy nagyon jó példa előttünk ebbe. És szerintem érdemes mindannyiunknak ezen gondolkozni, hogy hogy, hogy állunk mi a taníthatóságunkba. És imádkozni érte, hogy uram, tartsa meg minket taníthatónak. Azért, hogy ne, ne legyen ez a lelki gőgünk. Ne gondoljuk azt, hogy mi már mindent így elértünk, mert akkor megállunk egy helyen, és nem fogunk növekedni. Isten megismerésébe sem, meg a szolgálatunkba sem. Tehát ez valahogy így hozza magával ezt az egészet. Én is, én is sokszor beleestem ebbe a hibába. Tehát én azt úgy érzem, hogy ez eljön az ember életébe így néha, hogy így azt gondolja, hogy ő a Jani. De én amikor azt gondolom, tényleg az is vagyok. Milyen érdekes, ugye? Mert... Nagyon rossz volt, ő Na... Hogy, hogy azt gondolja az ember, hogy, hogy már be, nekem nincs szükségem annyira, de ne engedjétek. Ha jön ez az érzés, mert jönni fog, akkor muszáj ellenem imádkozni. Uram, tartsd meg a szívem puhán. Add, hogy a következő Bibliaórára órára úgy menjek be, hogy akarok tőled hallani. Add, hogy a következő Biblia órára úgy menjek, hogy akarlak téged imádni. Ugyanúgy a dicsőítésben is ott szokott ez lenni, hogy már csak olyan dalokká válnak, De de én, én magam kezdem így föltörni ezt, ezt a keménységet a szívemben, hogy de amikor dicsőítünk, akkor most akkor most dicsőítünk, akkor most az Úrhoz jövünk. Imádkozzatok ezért, hogyha esetleg van ilyen... Nagyon tetszik nekem az, hogy, hogy Isten nem adja föl. Nagyon bátorító Ábrahámmal kapcsolatban, hogy Isten nem adja föl annak ellenére, amit végignéztük az életét, és hogy ő, tudjuk azt róla, ugye, hogy ő... Azt mondja, hogy végig, végig hazudott. Tehát amikor ők elindultak sárával, hogy a vándorútra, mert az úr hívta őket, akkor Ábrám bevallja egyszer abiméleknek, hogy mi, amióta elindultunk ezt így. Így ezt mondtam a feleségemnek, hogy bárhova megyünk, te mondd azt, hogy a hugon vagy. Végig hazudtak odáig, az addig a pontig. Milyen durva már ez, hogy a feleségét csak így odalökte bárkinek, csak nehogy bántsák őt, ugye? És ennek ellenére milyen jól látni Istent, hogy ő, hogy ő végig hűséges volt az mellett, akit ő elhívott. És Isten hűsége kimunkált egy, egy hit emberét. És ez, ezt is jó tudnotok, hogy akárhol vagyunk most szívünkbe, Isten még mindig hűséges. Pál azt mondja filipieknek, nagyon tetszik nekem ez az igazás, hogy mi vagyok győződve róla, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is fejezi. Miért? Az mert kéletes volt a filipi gyülekezet, távolról sem. Azért, mert látta bennük a növekedést, látta a harcaikat, és hogy még mindig Istennel jártak annak ellenére. Tehát az a, az a levél, az nem csak dicsérő levél, a filipi levél. Tehát ezt is tudnunk kell, és látnunk kell Ábrahám életébe, hogy Isten hűséges. Isten hűséges annak ellenére, hogy néha hibákat követünk el. Hm. Most ide írtam valamit, amit nem tudom miért írtam ide, ez gáz, nem? Ó, igen. És még amit szeretnék kiemelni, és ez csak azért, lehet, hogy ez csak nekem szól, tehát nem biztos, hogy nektek, de akkor legalább én jó érzem magam egy 5 percig. Hogy, hogy nekem nagyon tetszik az a rész, amikor Ábrahám hogy a megtér a huszadik részben van ez egyébként. Ott látunk egy ilyen, nem muszájod lapoznatok elmondom, ott van egy ilyen bűnvallása Abi mélek felé, hogy igen, mi ezt csináltuk. És ott van az, amikor Isten bevonja őt a megoldásba. Nem csak úgy el onnan, hogy jó van, Uram, majd hozd rendbe. Nem, hanem Ábrahám te fogsz imádkozni ezért az emberén, hogy meggyógyuljon. És nagyon tetszik nekem, hogy, hogy Ábrahámot megtér. És tudod, olyan sokszor a sájtán ellopja a bizonságtételünket, mert elrontunk valamit. Hazudunk, vétünk egymás ellen, világiak ellen, és azonnal a sájtán már lopja is el a bizonságtételünket. Ugye? Mert utána hogy nézel szembe abban az emberrel? Te vagy keresztény, ugye? Szokták mondani nekünk. De itt egy nagyon jó példa az, amit ilyenkor tenni kell Ábrahám életében, hogy ne hagyd ott csak úgy, hogy én nem beszélek avval az emberrel. Hanem igenis, vissza kell mennünk, meg kell térnünk, akár világi, akár, akár keresztény emberrel szembe van ez. Bocsánatot kell kérnünk. Mert ugye az a vágyunk, hogy ő is megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson, ahogy Isten szíve is ez. Akkor Megtér, oda megyek, bocsánatot kérek, és imádkozom érte. És nagyon jó látni azt, hogy, hogy ez az Ábrahámnak az életében, ez az igazi megtérés, ez hogy hoz egy igazi válasz, egy igazi változást. Mert innentől kezdve már nem látsz, lehet, hogy voltak, sőt, biztos, hogy voltak hibái, de, de ott, mintha egy vonalat húztak volna, onnantól kezdve már csak a hitben járó Ábrahámot látjuk, aki ragaszkodik. Istenhez is teszi, amit Isten mond neki, és ez nekem üzen valamit, hogy ott kell lenni egy megtérésnek a, a szívünkben. Tudod, visszatérve erről tanítható dologra is, hogy csak jegyzetesz, akkor lesz néhány igevel sem, Jézus is tanítható volt. Gondolkoztál már így Jézuson, ti, akik jártatok a zsidókhoz írt levél, levelet, hogy néztünk végig, Jézus is tanítható volt. Őnek is tanulnia kellett. Ez érdekes, nem? Én soha nem gondolkodtam ezen, még a zsidókhoz írt levél 5-8-ban nem láttam azt, hogy Ámbár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Jézusnak tanulni kellett. Ábrahámnak tanulni kellett. Ahogy, ahogy Ábrahámot is látjuk, rengeteg nehézsége volt. Isten megengedte azért, hogy megtanuljon engedelmes lenni. Nekünk is rengeteg nehézségünk van. Ezúton üdvözlöm, a, aki elvitte a tükröt. <gül> Isten egy csomó, nekem most rengeteg ilyet rakott bele az életembe, és csak így nézem, hogy, hogy, hogy miért csinálja, de itt van a válasz. Úgy, mint Jézus, hogy megtanuljuk az engedelmességet. Azért, mert Isten szeretne még több áldást adni nekünk, még több dologban használni, de nem fog tudni használni, ha nincs egy engedelmes szívünk. És ezekben a nehézségekben megtanuljuk, a, megtanuljuk az engedelmességet. Még a küzdelmeidnek is célja van. Mindennel, amivel, amit Isten ad, a, a célja van. Azért, mert próbál. Bocsánat, nem nagyon jár a nyelven most valamiért, csak egy kávét ittam az Isten, ahogy Ábrahámot is próbál minket formálni, hogy hogy elérjünk egyfajta tökéletességet. Milyen érdekes ez. Ez furcsán hangzik, nem? Mert egyből azt szokták erre mondani, hogy milyen milyen indiai domát adsz itt nekünk, hogy tökéletesség. De csak olvassátok el a János evangéliumát. Nem, a János, egy Jánost, első János. János első levelét. És ott látod, János felsorolja. Hogy, és beszél arról, hogy van Krisztusban, itt a Földön valamiféle tökéletességre jutás. Ez nem azt jelenti, hogy nem leszünk bűnösök, hanem azt, hogy egy éretkorúság, azt jelenti az a szót. Nekünk tökéletesség van írva az egyjánosban, de az eredeti görög az egy éretkor, éret az úrban. És Isten ide visz minket, ahogy Ábrahámmal is ezt tette. Jegyzetejétek le, a zsidók, 12-től 15-ig, majd otthon nézétek meg. Tehát Isten mindent a javunkra, javunkra formál. Ott a 12. részben, az 5. verstől um, arról beszél, hogy javunkra teszi ő, mint egy apukánk nevel minket. Hogy részesüljünk, azt olvasodott az ő dicsőségében. Hogy nem a szentségében részesüljünk, azt mondja, nem dicsőségében. És Isten ezért is teszi ezt. Ezért tette Ábrahámmal. Tehát, hogy Ábrahám életét nézzük, kell, hogy tudjuk, vagy lássuk, hogy, hogy Isten munkálkodott benne, és milyen jó az, hogy ő nem adta föl azért, hogy Ábrahám egyre szentebb legyen. Tudod, a műtét az nagyon szokott fájni. Ki az, akinek volt már műtétje? Az eléggé fáj. A többieknek nem volt, de jó nektek. De, de engedsz az orvosnak, mert tudod, hogy azért csinálja, hogy neked jobb legyen. Bátorító tudni az, hogy bármi történik velünk, ahogy bármi történt Ábrahámmal, mindig Isten kezébe vagyunk. Ő, az ő, ő a tökéletes orvosunk, aki tudja, milyen műtétet végez éppen, és miért végzi. Olyan sokszor csak ez bátorít, amikor körülnézek, hogy de jó, hogy hogy Isten kezébe vagyok, mert jó, jó kezekbe vagyok. Rövid bevezető után. Olvassuk a 22. rész, 20-24-ig. És lőn ezek utána, hírt hozának Ábrahámnak mondván, ímé Milka is szült fiakat, Nákhornak, a te atyát fiának. Úszt az ő első szülöttét, és búszt, ki akar ilyen nevet adni a gyerekeinek, Úz és búz. Annak testvérét és élt, Arámnak atyát, és Keszedet, házót, példást Jidláfot és bethúélt. Bethuélt Bethuel pedig nemzére Rebekát. Ezt a nyolcad szülé Milka Nákhornak, az Ábrahám atya fiának. Az ő ágyasa is, kinek neve Reuma, szegény a szülénéki tebáhot, gakhámot, takhást és mahákhát, atyám. Látszólag jelentéktelen ez a rész, ez a, pár, ez a pár vers és át lehet szaladni rajta, de csak hadd, hadd mutassak ebből valamit, ahogy ezt én tanulmányoztam. Azt látjuk, hogy hírt kap itt Ábrahám arról, hogy a testvérének is születtek gyerekei. Ugye Ábrahámnak két testvére volt, a 11. rész 26. versében megnézheted majd otthon, Nákor és Hárán. Azt olvassuk, hogy Hárán meghalt, Önnek a fia volt Lót, akit maga mellé vett Ábrahám, és akivel ugye vándorolt. De itt már megemlíti az igen áhort, Ábrahám másik testvérét, és ez azért lesz nagyon fontos, mert talán ez a hír indítja el Ábrahámot arra, hogy majd elküldje a szolgáját, hogy hozzon Izsáknak feleséget a testvérétől, ugye Rebekát. Rebekát? Rebekát. 23. versben. Isten vezetése. Hogy néha annyira egyszerű Istennek a vezetése. Sokszor olyan misztikusnak gondolják Istennek a vezetését, hogy mindig, mindig valami különlegesnek kell történnie, de Isten nem mindig vezet misztikusan. Szerintem, aki mindig erre vár, az meg fog bolondulni. Nem igaz? Úram, szól, Nem szól! De Isten nem mindig így szól, értitek? Néha annyira természetes, hogy Isten vezet, hogy észre se veszed. Hogy Isten csak adja a lehetőségeket. És én szeretnélek, szeretnélek ebbe így vagy a helyes irányba vinni benneteket, vagy szeretném, hogyha ezt lássátok. Nagyon fontos ez, mert mert vannak emberek, akik mindig a természet felettire vágynak, és mivel Isten meg akarja tanítani nekünk, hogy ő nem mindig a természet feletti vezet minket, ezért megkeserednek Isten felé. És látnak másokat, akik megtalán így adják előállandóan, hogy Isten szól, Isten szólt a szívemhez, és ott vannak az őszinték, akik meg azt mondják, hogy nekem nem szólt, akkor most engem nem szeret. De néha Isten annyira egyértelműen nem a szívedhez szól, néha nem a, nem a Bibliádból szól, érted, hanem néha egyértelműen csak a körülményeket, hogy körülnézel, látod egyértelműen, hogy mi, mi az a lépés, amit tenni kell. És van egy példa egy emberről, már biztos, hogy mindenki hallotta, hogy ha, ha hallottátok, akkor mondjátok, hogy nyá, és akkor abba hagyom. Jó, hogy volt egy ember, aki, ez, annyiszor használják ezt a példát, már így égés elmondani egyébként. Na mindegy, volt egy ember, aki egy árvíz kellős közepén a háza tetején ücsörgött, és imádkozott. Mondtam már ezt a példát? Nyá! Ki az, aki nem ismeri, akkor azt mondja, ki az, aki nem ismeri, te nem ismered? Akkor az interneten uh, hallgatók kedvére elmondom, hogy a többiek addig kössenek, vagy valahogy jeljátok. Van egy ember ugye, aki imádkozik, és aztán, hogy Istenem, adj nekem valamit, amivel megmenekülök, és arra úszik egy, egy darab fa, egy nagy tuskó, ami bele tudnak kapaszkodni. Hát ez nem, ez nem hiszem, hogy Istennek az akarata lenne, imádkozik tovább, hogy Isten egy valami nagyobb dolgot ad nekem. És aztán imádkozik tovább, jön a következő egy ilyen kis ladik. Ó, oh, hát ez nem, én várom Istennek a, a, a, a, a küldöttjét, aki majd kiviszi mi, engem minden. Jó, megy tovább, így még nem tudom, még lehet fokozni, de a lényeg az, hogy megfullad. Oké, okay, rendben van. Most úgy mondom, mintha nem tudnátok, de tudjátok. És uh, nem tudtátok, hogy a bibliórák azért vannak, hogy a lelki pásztorok szórakozzanak? Nem. És, és a végén ugye fönt van Istennél, és akkor Isten mondja neki, hogy e, annyi, annyi minden lehetőséget adtam neked, nem használtad ki, mert ő ott elégedetlenkedik. Ez a dióhéjban az egész dolog. De tudod, Isten néha annyira egyértelműen vezet csak a körülményeidben. És hogyha te azt várod, hogy dörögjön az ég, és szóljon az úr, nem fog megtörténni. De ott van az órod előtt a, a dolog, amiért imádkoztál. Úgy sajnáltam azokat az embereket, akik, akik így így álltak ehhez. Tehát Isten néha nagyon természetesen vezet minket. És ezt mondok még valamit, mert hallottam egy, és mostanában ez nagyon-nagyon ez megy, hogy keresztények ugyanúgy elvesztik a állásukat, mint a nem keresztények, ugye? nem vagyunk kivételek a világból. És, és már többször beleszaladtam ebbe, hogy, hogy, hogy egy keresztény kapott egy munkát, most nem fogom megnevesíteni, de ez egy meg, megtörtént dolog, és azt a munkát sem fogom megmondani, hogy, hogy, hogy mi volt az, de mondjuk kukás lett. És akkor csinálta ezt a munkát, de azt mondta, hogy hát, nem hiszem, hogy Isten így segítene nekem. És akkor ott hagyta. És azóta sincs munkája. Értitek, hogy... hogy... Behajtod, Ricsi? A nagy kényelmes székből Tud, hogy, hogy Isten néha igenis ilyen dolgokban segít nekünk. Ilyen munkákkal. És ott van az orrunk előtt. És látod, vannak, akik úgy állnak ehhez, hogy ez nem lehet Istentől, mert nem elég misztikus. De Isten épp segített neked. És most csak így gondold bele, esetleg a saját helyzeteidbe ezt. Tehát, hogyha minden, minden körülmény arra ordít a munkahelyeden, hogy lépj el onnan, és imádkozol, és Isten is mondja, akkor, akkor menj. De amíg nem, addig ne. Addig maradj meg. Mert Isten adta. Lehet, hogy ez csak egy fadarabnak néz ki a szemedbe, de az fog megmenteni. Isten néha annyira egyértelműen csak így a körülményeinkben vezet minket. És látod, egy csodálatos lelki történet kerekedik ebből, hogy Ábrám hallotta, hogy született gyereke Nákhornak, és majd elküldi a szolgáját. És meg fogjuk látni, hogy micsoda nagy lelki dolog van ott ebben a, ebben a történetben. Um, Ábrámnak nem ez volt az utolsó próbája. Ábrámnak jön még egy próbája, és egy olyan próbája jön, amivel talán mindannyian szembe fogunk nézni. Közeli emberekkel kapcsolatban is, meg, a, meg saját magunkkal is, hogyha Jézus nem jön vissza, és meg kell halnunk. Olvasuk az első két verset a 23. részben. Valapedig Sárának élete 127 esztendő, ezek Sára életének esztendei. És meghalasára Sára, kírját Arbában, azaz Hebronban, a Kánán földjén, és beméne Ábrahám, hogy gyászolja Sárát, és sirassa őt. Ez egy nagyon érdekes rész, de nem akartam csak így átszaladni. Szokták mondani azt ebből a részsel kapcsolatban, hogy a Szentlélek úriember, mert ez az egyetlen hely, ahol egy hölgynek az életkora föl van, föl van jegyezve. De tudjátok, hogy miért, miért írta ide a Szentlélek ezt? Mert ő az egyetlen asszony, aki a hithősök sorába fel van sorolva a zsidók 11. részébe. És rengeteg helyen példaként oda van állítva az asszonyok elé, hogy olyanok legyetek, mint Sára volt. Egy hatalmas példája. És tudjátok, hogyha ti jó feleségek, jó asszonyok akartok lenni, nem ti, tényleg most ilyen nőszekció van, most férfi van, akkor akkor neved meg a Hogyan legyek jó feleség vagy jó asszony a gyülekezetben című legújabb szent lélektől is és felkent költeményt, hanem, hanem tudjátok, Péter, Péter azt mondja, nézzétek, Nézzétek sárát, oda is lapozok. 1 Péter 3, 1 6 ig hogyha esetleg velem akarsz jönni. 1 Péter 3, 1-6-ig. Itt van. Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskedjenek is az igének, feleségük maga viselete által Uh, igenélkül is megnyerettessenek, szemlélvén a uh, ti félelemben való fedhetetlen. életeteket, életeteket, akinek ékessége ne legyen külső hajuknak fonogatásából, és uh, aranynak felrakásából, ami természetesen nem azt jelenti, hogy nem szabad ilyeneket hojani, hogyha valakit érdekel, szívesen, mert szerintem lányok, legyetek szépek. Ennyi felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett ember a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt, mert így ékesítették magukat hajdan a ma szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek. Miként sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvénőt, akinek gyermekei lettek, ha jót cselekeztek és semmi félelemtől nem rettegtek. És ő több helyen van megemlítve, mint egy példa, hogy ez az Isten félő, engedelmes asszony. És ő itt egy, egy, ilyen, asszony, egy ilyen asszony távozik az élők sorából most. Meghal. Ott hagyja ugye Ábrahámat, Isten kiveszi őt a, a történelemből. És én szerettem volna egy kicsit erről is beszélni, így a halálról amit ami van. Mert olyan, olyan sokszor rosszul gondolkodnak rólam, még a keresztények is. Erről a halál, halál témáról. Olyan furcsa, bizarr elképzelések vannak a mennyről, még keresztény körökben is, hogyha úgy lesz, akkor nem akarok oda menni. Tényleg. De, de tudjátok, nagy reménységünk van a mennyben. Én, ha gondolok azokra, akiket elveszthetek, akkor arra gondolok, hogy ott, ott találkozni fogunk, ott együtt leszünk újra. Nem tudom hogyan, az biztos, hogy új testben, de együtt leszünk újra. És nem igaz, hogy nem fogjuk megismerni egymást, mert ha nem foglak megismerni benneteket, akkor se akarok oda menni. Milyen gáz lenne már, nem? Olyan furcsa elképzeléseik vannak a mennyről közben, egy hatalmas reménységünk van emberek ami már nagyon, nagyon közel van, hogy, hogy Jézus visszajöjjön. Nem, nem kell, hogy féljünk maga attól, hogy meghalunk, hogy itt hagyjuk ezt a, ezt a világot, mert vele leszünk örökre. És tudod, a világnak is van egy furcsa elképzelése a mennyről, hogy kis felhőkön, ilyen duci angyalok leszünk göndörhajjal, és tring, tring, hogy ezt fogjuk csinálni. Hát, ha ez a meny, akkor én se akarnék oda menni. Nem akarom ezt csinálni. Nem, nem unalom lesz örökké valóságig, és ugrálunk egy felhőről a másikra. Nem sokat ír nekünk a Biblia mennyről, de ha ő ott lesz, az nekem már elég. Mert ha ő itt van most velem, az már elég. És ott, ott szemtől szembe látjuk majd. Azt mondja az egykorintus 13. Most csak homályosan, de ott... Tisztán fogjuk őt, őt ismerni. Jézusban nem kell rettegnünk a haláltól. Írjátok föl, itt szíves, a zsidók 2.14-15-ig nem, nem fogok odalapozni, de ő azért jött, hogy ne kelljen többé félnünk attól, hogy meghalunk. Hogyha te itt ma Jézus Krisztusnak adtad az életedet, egyszer azt mondtad neki, hogy igen, Uram, hiszem, akkor neked nem kell félni a haláltól, mert amikor becsukjuk a szemünket itt, akkor kinyitjuk a szemünket majd ott, ott leszünk vele. A halál az csak azoknak szomorú, akik itt maradnak. Mert az teljesen rendben van, hogy, hogyha meghal valaki, akkor szomorú leszek. Van egy másik ilyen nagyon bizarr keresztény felfogás, hogy nem kell szomorkodni, ha keresztény meghal, meg miért sírtok, meg izé, ilyen hitetlenek vagytok, és annyira szét tudják verni az embernek a gyászát. Én találkoztam ebben. És azt mondják, hogy hitetlen vagy, de nem, nem igaz. Itt nem arról van szó, hogy nem kell... Sajnálunk egy testvért, egy anyukát, egy apukát, akár az, aki az Úrban ment el, vagy aki nem az Úrban hagyott itt minket. Semmi szégyen nincs, nincs ebben, hogy, hogy ott van egy, egy mély gyászunk. Ábrahám is siratta itt a párját, ahogy ott volt a sírjánál. Megsiratta őt, a szép napokra gondolt, amit végigéltek. Több, eh, hát elég sok időt együtt voltak, ugye? Lehet, hogy fájdalmas abba a pillanatban, hogy valakit így elveszítünk, vagy lehet, hogy fájdalmas lesz neked, vagy nekem abban a pillanatban, ki tudja, mibe halok meg. Ugye a testünk az már elég rossz, nem kell ahhoz dohányozni, hogy rákod legyen, mert szóval teljesen hihetetlen. Ugye? Lehet, hogy fájni fog, de, de tudod, az, azon gondolkoztam, hogy abban a pillanatban, hogy az utolsót kilehelem és becsukom a szememet, Kinyitom ott, és azt fog fogadni, hogy jól van hűszolgám. Gyere be! Értitek ezt? Gondolkodtatok már ezen? És, és tudjátok, hogyha erre szegezzük a tekintetünket, nem hiába mondja sokszor a Biblia, hogy, hogy ti az odafelvalókkal törődjetek. Mert ha erre szegezem a tekintetem, teljesen máshogy fogom nézni az életet. Tudjátok, nem ez a célunk nekünk, keresztényként. Ami, ami itt van. Ez egy nagyon nehéz próba a halál. Látni is, meg ami lesz is a, az életünkben, ki tudja, hogy hogy lesz. De már hallottam olyat is, olyan jó volt, hogy, hogy valamelyik barátomnak a nagymamája úgy halt meg, hogy imádkoztak érte, hogy, hogy már tudták, hogy közel a vég, és Imádkoztak érte, hogy csak úgy elaludjon. És csak úgy elaludt. Isten irgalmas! Ne, ne féljetek ettől. Ha meghalunk, ott leszünk, ott leszünk vele. Gyertek velem, ha van Bibliátok, ha de elevenítsek föl bennetek néhány ége Az első korintusi levélben lapozzatok velem, légy szíves. Hova mentem? Első korintusi levél. Egy korintus 15. részébe. Jó? és olvasom a, az 1-től a 4-ig először. Eszetekbe juttatom, szia Tibi Isten ágyom. jó utat! Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai a amagéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben álltok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy, hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Aztán olvasom a 12. verstől, ha ezért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondhatják némelyek, ti köztetek, hogy nincs halottak feltámadása. Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonságtevőjének is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonságot tettünk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem, támadtak fel, nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak fel nem támadnak, Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk, a Krisztusban minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis az ember által van a halál, Szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban minnyáján meghalnak, azonképpen Krisztusban is minnyáján megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge Krisztus, azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Aztán olvasom a 32. verstől. Kövessétek. Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a felevalakkal, mi hasznom abból? Ha halottak fel, nem támadnak. Együnk, ígyünk, holnap úgyis meghalunk. Ne tévelyegjetek, jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Serkenjetek fel igazán, és ne mert némelyek nem, is, nem ismerik Istent. Megszégyenítésetekre mondom. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és minél testel jönnek ki. Balgatag, amit tevet, nem elevenedik meg hanem ha megrothadánd, és abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzájét vagy egyébét. Az Isten pedig testet áld annak, amint, ak amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét és még olvassuk a 42-től 42 43, éppen így a halottak feltámadása is elvettetik romolhatatlanságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben, és az utolsó 49-től olvasom. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. Azt pedig eh, állítom atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Ímé titkot mondok néktek, minnyáján ugyan nem alszunk el, de minnyáján elváltozunk. Nagy hirtelen hír, nagy egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az ige, amely megvagyon írva, Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűnereja pedig a törvény. De hála az Istennek, aki, diadalmat, aki a diadalmat adja nékünk a mi úrunk Jézus Krisztus által. Ezért szerelmes atyámféj, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az úrnak dolgában, mindenkor tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való. Az Úrban. Ez nagy bátorítás. Csak szerettem volna ezt így felolvasni nektek, hogy, hogy ez, ez vár ránk, a menny, a miénk lesz. Egy új testben ott leszünk, milyen jó lesz. Jézussal van, van a halottak feltámadása. És nem kell e, félelemben élni az életünket. Tudjátok, amikor odaérünk, ez az élet itt egy pillantás lesz az örökkévalósághoz képest. Ábrahám így, így síratta, én hiszem, az ő feleségét. Nem, nem azt mondta, hogy megkeseredve Istenre, miért vetted el, nem. Ő így síratta a feleségét. Tudod miért? Zsidók 1110 ben azt mondja, mert ő várta azt a várost, amit nem emberkézépít. Már ő hanem az Isten annak az alapítója. Én ő így síratta ott Sárát, hogy találkozunk, találkozunk. És szerintem ez egy hatalmas reménység mindannyiunknak. Azok felől, akik az Úrban aludtak el, ott leszünk velük együtt, amikor elmegyünk innen. És a harmadik, eh, harmadik verstől a huszadik versig... Eh, Láthatjuk, ez az, amit mondtam, hogy ez lesz a házi feladat, létszünk, majd írjátok föl, oké? Okay? Nem fogom felolvasni. Azt látjuk, hogy Ábrahám alkudozik két fiaival, hogy megvásárolja a barlangját Hebronban Kánaán földjén. Az ígéret földjén. Alkudozik, és nagyon magas árat fizet érte, hogy a szeretett nő az ígéret földjén eh, nyugodhasson. De szeretném, ha elolvasnánk a hatodik verset, hogy ekkorra már milyen vélemény volt Ábrahámról, és itt visszakapcsolódnék majd egy picit arra, hogy Isten mennyire helyreállította az ő rossz bizonságát. Nézd, a hatodik verset olvasom. Hallgasd meg minket, Uram, szólnak Ábrahámnak két fiai. Istentől való fejedelem vagy te, mi közöttünk, a mi temetőhelyeink, közül, amely eh, a legtisztességesebb, abba temesd el a te halottadad. Közülünk senki sem tiltja meg tőled az ő temetőhelyét, hogy eltemesd a te halottadat. És amire szeretnék így rámutatni, hogy ugyanezek között az emberek között hazudozott Ábrahám, és rontotta előző bizonyságtételét, de ahogy aztán ott volt ez a megtérés, és... Mindjárt mondom, hogy hányadék részben, pontosan, tudod, a húzban, Azt hiszem, hogy ezt már említettem. És Ábrahám helyre teszi ezt Isten előtt, az emberek előtt. Isten állítja az ő bizonságtételét úgy, hogy amikor őt, őt látját, akkor azt, mondja, hogy, azt mondják, hogy Isten embere vagy te. Istentől való fejedelem vagy. Látjuk az életeden Istennek a, a, a munkáját. Nem pedig azt mondják, hogy mekkora hazug disznó vagytál hanem hallottuk a történetedet régről, hanem ez a vélemény, vélemény róla. És ez engem így megfogott, hogy ha mi nekünk ott van ez a megtérés emberekkel kapcsolatban, azokkal kapcsolatban, akik, akikkel elrontottuk a, a bizonyságtételünket, akkor Isten jön és helyreállítja, helyreállítja ezt. Én szeretnélek bátorítani benneteket. Nekem is van egy pár ember, akinek, akivel kapcsolatban jó elrontottam a bizonságomat a világ felé. És tudod, én nagyon szeretném, nem tudom, hogy ti szeretnétek-e, hogy nem kellene evangélizálni, hanem így megjelennél, és azt mondanák, hogy ez Isten embere. Én annyira szeretném, nagyon messze vagyok tőle. De nagyon szeretném, és ezért... Isten hív minket, szerintem Ábrahám életén keresztül bátorít most minket, hogy csináld így. Valahol tönkre vágtad a bizonyságodat a munkahelyeden, vagy, vagy emberek előtt, mert üvöltöttél velük, vagy ért, értitek? Most mondhatnék itt száz dolgot, de menj, téri meg, kéri bocsánatot, és kezdj el imádkozni azokért az emberekért. És Isten jön és helyreállítja ezt a dolgot, és ezt többször látjuk a Bibliában, hogy Isten egy olyan Isten, akit, a, aki azokat a dolgokat, amiket mi elrontunk, ő képes hasznunkra formálni. Hogy lehet, hogy te gonoszra gondoltad és elrontottad, de ő jóra fordítja, azt olvasod. Azt látjuk, a, azt látjuk a Bibliában, hogy emberek elrontottak dolgokat, hadseregek elrontottak dolgokat, nem keresték Isten akaratát, kikaptak, de amikor oda mentek Istenhez, és azt mondták, Uram, nem kerestünk téged. Bűn volt a táborba, de most rendbe raktuk. Isten használja az ő gyengeségüket, és az előnyükre fordítja ezt. Ha meg akarod nézni, ez az Ái csata Józsué könyvébe. A második város, amit be kellett volna venniük. Isten nem mondja azt, hogy hát múltkor is elrontottad. Nem. Megfogja az ő elrontott kis életüket, és, és jóra fordítja. És én szeretnyelek benneteket bátorítani. Hogy ne maradjatok abba a csapdába, hogy a sátán ellopta a bizonságodat, és az már úgy is marad. Nem. Isten fölemelte Ábrahámot. Ezek között, a népek között akik között ő elrontotta a bizonyságát. És most már, ahogy ránéznek, Istennek a, a szolgáját látják, Istentől től való, való fejedelmet. És tudod, mi van itt egy hozzáállás, ami nekem nagyon tetszik. Olvassuk a 23. részben a 9. verset először. Mm -hmm. Itt ugye az alkuban vagyunk, mondom, majd így, ha otthon elolvassátok, akkor jobban képben lesztek. Tehát alkudoznak, és azt mondja, hogy adja nékem magpela barlangját, amely az övé, amely az ő mezejének szélében van, igazárán adja nékem azt, ti köztetek temetésre való örökségül. Ugye, az, ugye itt a, a fiakkal beszél, és azt mondja Ábrám, hogy az apátok adja nekem, egy igaz árán. Nem kell nekem ajándék, nem kell nekem semmi tőletek. Én ezt meg akarom fizetni. Akkor ott van a 13. versben, és szól a Efrom, a föld népének hallatára mondván. Ha mégis meghallgatnál engem, megadom a mezőnek árát, fogadd el tőlem. Azután eltemetem ott az én halottamat és aztán olvassuk a 16. verset, engede azért Ábrahám Efronnak, és oda, odamérte Ábrahám Efronnak az ezüstöt, amelyet mondott vala két fiainak hallatára. Kalmároknál kellendő 400 ezüst siklust. És ahogy vizsgálod ezt az egészet, nekem nagyon tetszik Ábrahámnak ez a, ez a hozzáállása, amiben néha elbukott, de, de még egyszer ki van emelve, Korábban a 14. részben Ábrahámnak ugyanez a, ez a, ez a hozzáállása, amikor Szodomának a királya jön eléje, és azt mondja neki, hogy, hogy csak ad nekem az embereket, minden a tiéd. És, és Ábraham azt mondja, hogy nekem nem kettő lett semmi, hogy nehogy azt mondja bárki is, hogy a királya tett engem gazdaggá, mm -hmm. És abban a részben, hogyha megnézed a nagy képet, azt látni, hogy, hogy az ott a világot jelképezi, és Ábrahám nemet mond a világ ajánlatnak, hogy nem, én nem akarom, nem akarom, hogy részem legyen ebbe. Én megtettem, nekem csak adod a kaját az embereknek, ami jár, de ennyi, nekem nem kell az, ami a tiéd, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy a világ tett engem gazdaggá. Ábrahám nem akar tartozni a világnak, nem akar tőlük semmit, csak azt adja nekik, ami, amit meg kellett, hogy adjon. Ábraham az egész részben ez mellett kardoskodik. Én kifizetem neked, sőt, sőt én még azt is olvastam, hogy ez az egész, egész alkudozás ez, ez arra ment, hogy Ábraham, Ábrahámot át akarták verni, hogy minél többet kiszedjenek belőle pénzt. Nem is arról ment ez az alkudozás, hogy persze, viddel ingyen, hanem, hanem jól csinálják ezek a, a, az arab népek arrafele, hogy nem, hogy éppen az volt, hogy, hogy akkor vihetnéd ingyen is, vigyed ingyen, hogy még több, még jobban srófolják föl, föl ennek az egésznek az árát. De tudod, mint Ábrahám oda ezt a 400 siklus ezüstöt, és állítólag ez sokkal több volt, mint amit ez akkor ért. Ez sokkal több volt. És ez csodálatos ez a kép, amit ebben látok. Hogy, hogy teljes én ne tartozzunk semmivel a, a világnak, csak tartozzunk avval, hogy az evangéliumat elmondjuk nekik. Szóval sok módon magához köt minket ez a, ez a világ. De mindez, mindezek a dolgok csak nyomorítják az életünket, nem? Én e, részletre vettem a lakásomat, mert máshogy nem tudtam. Nyomorítja az életemet a sárga kisbiléták minden hónapban. Ugyanígy a kocsimat részletre vettem, és összetörték ma, mármint a tükört. E, e, ezek a dolgok mind, ugye, amit sajnos máshogy nem tudunk megoldani. Ugye nem, áll, nem állok fölöttetek, hogy részletre, hú, ez a gusátántól van. De egyszerűen nem tudod megtenni néha máshogy, részletre veszel, veszel dolgokat. De, de egyetértünk mindannyian abban, hogy ezek a dolgok, amivel a világ felé tartozunk, meg amivel kötjük magunkat valahogy a világhoz, mind-mind csak nyomorítják az életünket, így nehezítik a, az életünket kisebb- nagyobb szinten. De Ábrám élete mutatja nekünk, hogy ne tartozz semmi mással a világnak, csak ami, ami kell. Van, van Isten, aki gondoskodik, imádkozni, imádkozni kell dolgok él. Az Úr, az úr megadja olyan, olyan hamar, és most itt menjünk egy kicsit apróbb dolgokba. Az ember a világ, világhoz fordul megoldásért. Tudod, hogyha mondjuk nincs meg a Windows a gépeden és nincs pénzed rá, akkor hamarabb beadjuk a derekunkat, hogy hát valakitől megszerzám Ugye? V vagy bármi másba. Csalok az adómmal. Én még sosem csaltam egyébként, de emberek teszik, mert úgy egyszerűbb. De tudod, mit? Kötöd magad a világhoz. Egyre több dologgal. Könnyű lenne így csinálni, de akkor mit mutatunk, amikor Ilyen képet mutatunk. Nekem hála Istennek csak két részletem van a világ felé. A lakásom meg a kocsim. De több mint, csak gondolkozzál, hogy, hogy milyen képet mutat az, aki mindig a világhoz fordul. A könnyű, gyors hazugság, a bűn, az azt mutatja, hogy Isten nem gondoskodik. Nem? Hogy a világ gondoskodik ezekről a keresztényekről. Amit Ábrahám kapott volna, hogyha elfogad mindent a királyától. Ő tett téged gazdagká. De nem, van, van nekünk Istenünk, és nem a világi módon oldjátok meg a, a dolgaitokat, hanem keressük így az Urat. Van nekünk Istenünk, aki vezetni fog minket abba, hogy, hogy legyenek dolgaink. Van nekünk Istenünk, aki gondoskodni fog rólunk azokban a dolgokban, amik körül körülvesznek minket. Ehm. És csak jegyzetelt, hogyha jegyzetelsz írt fel az 1 János 2.15-től 17-ig, világ az ellenségeskedés Istennel. Hogy figyeljünk, figyeljünk erre oda, mert a fényünk elhalványul, hogyha mi is világi módon oldjuk meg a dolgainkat. És nem veszük föl ezt a hozzáállást, hogy nekem nem kell semmi a világból. Én már onnan kijöttem, nekem abban már észem nincsen. És csak még egy utolsó gondolatot osztok meg veletek, aztán befejezem, és ez nekem nagyon tetszett, és most kaptak már a lányok, akkor most kapnak a férjek, vagy férfiak egy, egy kis üzenetet. Ahogy mondtam, ez sokkal, sokkal többet ér, vagy sokkal több volt ez a pénz, mint amennyit ér ez az egész. Sokkal többet ért, állítólag, le is volt írva a könyvben, ahol néztem, hogy mennyi, mennyi lett volna körülbelül az ára abban az időben, de sokkal többet ad Ábrahám azért. És milyen szép ez a kép, fiúk, nézzétek meg, így hátralépünk, hogy mindent megad azért, hogy a, hogy a szerelme az ígéret földjén nyugodjon. Milyen jó ez, nem? Akkor, akkor lépek még lépek még. E, e, bejjebb ebbe a dologba. Az Efészusi Levélben, ha olvasod, azt mondja Isten, hogy, hogy úgy szeressük a feleségünket, mint Krisztus szerette az egyházat. És ugye, hogy szerette az egyházat Krisztus? Hogy meghalt, meghalt érte, úgy szereti a menyasszonyát Mielőtt még mennyasszonya lett volna, meghalt érte. Férfiak, mielőtt még a feleségetek kiszedi a haját a lefolyóból, te már haj meg magadnak. Értitek? És akkor majd ő ki fogja szedni. Nem úgy megy ez, hogy ha kiszeded, akkor meghalok magamnak. Érted? Nem, nem mert akkor te nem haltál meg magadnak. És hallottam egyszer egy, egy olyan csodálatos dolgot, ezt már mondtam, nem tudom, hogy mondtam -e nektek, de el fogom mondani még százszor, egy, egy tanítótól, kedve, egyik kedvenc tanítomtól, hogy ez olyan, mint a Titanic. Sűjjedése. Tudod, hogy a titanikon a nőket engedték előre, ugye? Nők és gyerekek menjenek. Ez azt jelentette, hogy néhány házas pár ott elbúcsúzott egymástól. És azt mondta a férfi, ahhoz, hogy te élj drágám, nekem meg kell halnom, hogy legyen hely a csónakba. Így van? Ez, ez annyira elkapott engem, meg fejbevágott, meg minden, amit akarsz, hogy hihetetlen, hogy azt mondta ez a tanító, hogyha te nem halsz meg, ő nem fog élni. É, és én csak így néztem, hogy tényleg, addig, amíg az a férfi él, ugye, hogyha ő ül bele a csónakba, akkor a felesége integet. De ennek fordítva kell lenni, nincsen közép útja ennek. És annyira Isten csak szólt a szívemhez, hogy ha én nem halok, ha én nem halok meg, akkor az azt jelenti, hogy éppen a feleségem haldoklik most. Látjátok ezt a képet? De ha én meghalok magamnak, akkor ő él. Akkor ő él. Akkor ő igazán tud lenni a feleségem. Amikor én megteszem azt, amit Isten mondott nekem, hogy ez az én szerepem vezetőként a házasságban. De csak hallottam egy férfit ezen felbúzzulva egy másikat, aki azt mondta, hogy és egy idős férfi volt, úgyhogy érdemes ráhallgatni, azt mondta, hogy mindent megér nekem, hogy a feleségem boldog legyen. Mindent megér nekem, hogy a feleségem boldog legyen. Tudjátok, nem meglepetés és nem normálatlan dolog lesz majd nektek is, meg nekünk férjeknek, hogyha nekünk sokat kell fizetni azért, hogy a feleségünk boldog legyen. Tehát ne gondold azt, hogy csak a te feleséget olyan, meg csak, nem. Meg hogy, meg hogy, és itt nem csak anyagilag, mert tudjátok, hogy a magyarban úgy hívjuk a feleségünket, hogy drágám, és hogy miért, mert néha elég drága. De tudod mit? Ez legyen egy bátorítás, ez olyan szép kép szerintem, hogy Semmi baj nincs avval, ha nagyon sokat kell dolgoznod és fizetned, akár anyagilag, akár így lelkileg, azért, hogy a házasság jól menjen, hogy a feleséged boldog legyen. Isten így találta ki, hogy ezt így kell, így kell csinálnunk. Ha magas árat kell fizetned, érte, akármilyen módon, tegyed. És nem te vagy egyedül, mert annál jobb nincs, amikor hazamegyek és boldog a feleségem és ha ki kell fizetni a tükröt, anélkül, hogy kifizetném más, akkor ki fogom fizetni? Érted? Csak azért, hogy mondtam a Ricsinek, hogy most mennem kell a Tesco-ba venni neki virágot, vagy valamit, hogy kiengeszteljem, olyan mérges lettem, pedig nem is ő volt a hímás. Tudjátok, hogy, hogy fizetni fogunk érte, és fizessetek érte, mert megéri, megéri fizetni érte. Hogyha mi meghalunk, akkor ők ők élnek, és Istentől kapott feladatunk fiúk, hogy, hogy ezt csináljuk. Isten így mutatja meg a világnak, hogy milyen, amikor a fiú meghal az önmányasszonyáért. Ez nem semmi még. Úgyhogy otthon olvassátok át ezt a részt, én így bátorítalak benneteket. Tudod, örök életre lettünk hívva, mi nekünk a mennyei dolgokkal kell törődnünk, és ha te mennyei dolgokkal akarsz törődni, akkor ez is egy mennyei dolog. És emeljük föl a tekintetünket ezekre a dolgokra. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked a, az igédet, és köszönjük azt, hogy így vezetsz minket ebbe Szentlélek, hogy, hogy adsz, adsz képeket, és hogy, hogy nem, csak a, nem csak magát az igét tudjuk tanulmányozni, meg meglátni, hogy miket Mik történtek azokkal az emberekkel, hanem, hanem láthatjuk a láthatjuk vezetésedet is. És most szeretnénk azért imádkozni, hogy amit ma mondtál nekünk, bármi is volt, akár egy szó, vagy egy mondat lehet. Uram, az így vérré váljon bennünk, hogy ne csak úgy átmenjen rajtunk. Kérlek Istenem, segíts egy jó elhatározásokat hozni, Uram, hogy a lelki életben növekedjünk. Atyám, köszönjük neked, Ábrahámot, köszönjük az ő életét, és köszönjük, hogy sokat növekedtünk belőle. Kérlek, Szentlélek, hogy ahogy megyünk hazafelé, még emlékeztes minket ezekre a gondolatokra, és Uram, még jobban bonst ki ezt nekünk. Atyám, én hiszem, hogy sokkal többet akarsz mondani, mint ami itt elhangzott, és ezért imádkozom, hogy, hogy, hogy bonst ki ezt nekünk, Szent Lélek, még jobban így áldj meg minket, még jobban ezekbe a ezekben a gondolatokban. Atyám csak dicsődj meg a nevedet. És, és kérlek arra, hogy áld meg most a közösségünket is. Imádkozunk a vasárnapi alkalomért, Uram, hogy csak törzd meg ott azt a helyet bent a nagy, nagyobb termet, és kérlek, hogy áld meg a Biblia óránkat, ahogy befejezzük a zsidók levelét. Imádkozom azért, hogy mi ott tudjunk lenni, hogy ne legyenek akadályok előttünk, Jézus, és, és imádkozunk a családokért, akik minden vasárnap meg, megküzdik azt, hogy ott legyenek, Uram, biztos, hogy, hogy így kérlek, hogy így kötözd meg így a gonoszt ott reggel, hogy tudjunk együtt imádni Téged, együtt imádkozni, hallgatni az igédet, Uram, növekedni és szolgálni egymás felé. Jézus nevében. Amen. Amen gyorsan megállítom ezt, aztán még néhány elmondok.